Ричард К. Морган «Видозмінений вуглець» Текст читає Сергій Робчук Розділ сьомий Руїни занурені у пітьму. За далекими пагорбами сідає криваве сонце. Угорі, злякано, тікають до обрю, начекити від гарпуна, хмари з м'якими черевцями, а вітер проводить наркоманськими пальцями по деревах, що ростуть уздовж вулиці. І ні, ні, ні, ні, ні. Я знаю це місце. Я прибираюся між спустошеними стінами руїн, намагаючись не торкатися їх, бо тоді вони щоразу озиваються приглушеними пострілами та криками, наче конфлікт, який убив це місто, сотався у рештки кам'яної кладки. При цьому я рухаюся доволі швидко, бо за мною йде якась істота, та якій не так соромно торкатися руїн. Я можу досить точно відстежити її шлях за хвилею пострілів і болю. Що наростає позаду мене. Вона наближається. Я намагаюся прискоритися, але це мені ледь вдається, адже стисло горло та груди. І з розтрощеного пенька, що лишився від якоїсь вежі, виходить Джиммі Десото. Побачивши його тут, я насправді не дивуюсь, але завбачивши його понівечене лице, все одно здригаюся. Він усміхається тим, що лишилося від його рис і кладе мені руку на плече. Я намагаюся не сахнутися. Лейла Бегін Каже, він не киває в той бік, звідки я прийшов. Назви ім'я крутому юристові Банкрофта. Назву. Кажу, я йду повз нього. Але він не прибирає руки з мого плеча. Це певно означає, що його передпліччя тягнеться за мною, як гарячий віск. Я зупиняюся, почуваючись винним у болю, якого це йому має завдати. Але він усе одно не відпускає мого плеча. Я знову рушаю. Може, повернешся і будеш битися? Невимушено питає він і не здоганяє мене без явних зусиль не переставляючи ноги. «Чим?» – кажу я і розводжу порожніми руками. «Треба було озброїтися, друзяко, серйозно». Вірджиня казала нам не покладатися на слабкість зброї. Джиммі Десут глузливо пирхає. «Так, і згадай, куди зрештою втрапила та тупа сучка?» «Від вісімдесяти до ста без права зменшення строку». «Ти не можеш цього знати. Байдуже промовляю я, більше уваги приділяючи звукам гонитви позаду себе. Ти ж загинув за багато років до цього». Уйтану тебе, хто в нас час помирає по-справжньому? Спробуй сказати це якомусь католику. І хай там як, Джиммі, ти справді помер, як я пам'ятаю безповоротно. А хто такі католики? Згодом розповім. Не маєш цигарок? Цигарок? Що в тебе з рукою? Я уриваю ланцюжок маячні і пильно дивлюся на свою руку. Джиммі спитав недарма. Шрами на моїй руці перетворилися на свіжу рану. Там збирається кров і потроху стікає в долоню. Отже, звісно... Я тягнуся до свого лівого ока і намазую вологу під ним. Прибираю закривавлені пальці. Вся сливчик. Спокійно зауважив Джиммі Десото. Вочницю не влучили. Кому, як не йому це знати? Його ліва очниця перетворилася на колодязь, наповнений кров'ю. Це все, що лишилося від неї під Інненіном, коли він видряпав собі нігтями око. Ніхто так і не довідався, що йому тоді вважалося. Коли Джимі та решту інненінського десанту відправили в цифровому вигляді на психохірургію, вірус захисників інненіна вже стиг незворотно зіпсувати їм психіку. Програма була така заразна, що в клініці тоді навіть не наважилися зберегти те, що лишилося в пам'яті для дослідження. Рештки Джимі Десото лежать на запломбованому диску з написом «Трафаретними червоними літерами» забруднювач даних десь у підвалі штабу корпусу посланців. Мені треба якось цьому зарадити. Небезвідчію, кажу я. Звуки, що їх видобув зі стін мій переслідувач, небезпечно наближаються. Сонце остаточно зникає за пагорбами. По реці її обличчі в мене стікає кров. Відчуваєш цей запах? – запитує Джиммі і підіймає обличчя до студенного повітря довкола нас. Вони його змінюють. Що? Але я, гарикнувши у відповідь, і сам одразу відчуваю цей запах. Свіжий, підбадьорливий аромат, подібний до пахочів у Гендріксі. Але не вловимо інакший, трохи подібний на міцну структуру того запаху, з яким я заснува потім. Час іти, каже Джиммі, і я вже збираюся спитати його куди, аж тут до мене доходить, що він говорить про мене. І я прокидаюся. Різко розплющивши очі, я побачив один із психоделічних муралів у готельному номері. Стрункі тендітні постаті в кафтанах, розкидані по полю зеленої трави та жовтих і білих квітів. Я насупився і схопився. За загрубілу рубцеву тканину себе на передпліччі. Жодної крові. Усвідомивши це, я остаточно прокидаюся, сідаю на великому багряному ліжку. Замість пахощів, аромат яких дещо змінившись і підштовхнув мене до свідомості, остаточно перетворився на аромат кави та свіжого хліба. Нюховий будильник Гендрікса. У затемнену кімнату крізь ґанч у поляризованому склі вікна лилося світло. У вас відвідувач? жваво сповістив голос Гендрікс. «Котра година?» – прохрипів я. Горла мені не наче щедро змастили переохолодженим клеєм. «Десята шістнадцять за місцевим часом. Ви проспали сім годин сорок дві хвилини». «А мій відвідувач?» «Умопрескот», – сказав готель. «Вам потрібен сніданок?» Я вибрався з ліжка і подався до санвузла. «Так, кава з молоком, добре підсмажене біле м'ясо та який-небудь фруктовий сік. Можете відправити прескот нагору». Коли двері подали сигнал. Я вже вибрався з душу, ходив у переливчасто блакитному купальному халаті, оздобленому золотавою тасьмою. Я взяв сніданок із люка обслуговування, відчинив двері, тримаючи тацю на одній долоні. У прескот була висока показна африканка, вища за мій чохол на пару сантиметрів. Її волосся було заплетене в коси з десятками овальних скляних намистинок, семи чи восьми моїх улюблених кольорів, а її вилиці прикрашало абстрактне татуювання. Вона стояла на порозі у блідо-сірому костюмі та довгому чорному пальті, з піднятим коміром і сумнівом дивилася на мене. Пане Ковач, так, заходьте, не приєднайтеся до сніданку. Я поставив тацю на незастелене ліжко. Ні, дякую. Пане Ковач, я головний юридичний представник Лоренса Банкрофта, працюю через фірму Prescott, і Hernandez. Пан Банкрофт повідомив? Так, я знаю. Я взяв старий шматочок курки гриль. Пане Ковач, «Річ у тому, що в нас зустріч із Денісом Найманом у психосек. За...» Вона позирнула вгору, звіряючись із ретинальним годинником. 30 хвилин?» «Ясно», – промовив я, голосно жуючи. «Я не знав». «Я телефонувала від восьмої ранку, але готель не давав мені дозвонитися. Я гадки не мала, що ви так довго спатимете». Я всміхнувся їй з набитим куркою ротом. «Отже, ви схибили, як шукали інформацію. Мене вчора тільки зачахлили Тут вона трохи напружилася, однак професійне самовладання швидко взяло гору. Вона перетнула кімнату і сіла на віконній полиці. Отже, ми запізнимося, сказала вона. – Гадаю, вам треба поснідати. Посеред затоки було холодно. Я виліз із автотаксі, наблякле сонечко та сильний вітер. Уночі був дощ, і довкола внутрішньої території досі супилося кілька громад сірих купчастих хмар, які похмуро опиралися спробам невблаганного морського бризу їх прибрати. Я підняв комір свого літнього костюма і по думки, зауважив, що треба купити пальто. Нічого особливого. Щось до досередини стегна з коміром і кишенями, в які можна запихати руки. Прескод біля мене явно було страшенно затишно в пальті. Вона розплатилася з таксі, змахнувши великим пальцем. І ми обоє відступили, поки воно здійнялося. Мої руки та обличчя увіяла приємна хвиля теплого повітря з підйомних турбін. Я закліпав, захищаючись від невеличкого вихору гравію та пилу, побачив, як Прескот робить те саме, піднявши худорляву руку. А тоді таксі зникло, згодінням долучившись до вулика в небі над суходолом. Прескот повернулася до будівлі за нашими спинами і лаконічно показала на неї великим пальцем. «Сюди!» Я запхав руки в надто малій кишені костюма і пішов за нею. Трохи зігнувшись на зустріч вітру ми попхалися довгими закрученими сходами до психосек «Алькатрас». Я очікував побачити будівлю з високим рівнем безпеки, і не був розчарований. Психосек розташовувався у кількох низьких двоповерхових видовжених модулях із глибоко утопленими вікнами, як у військовому командному бункері. На цьому тлі виділявся лише один купол на західному кінці, де, як я гадав, мало зберігатися обладнання для супутникового висхідного каналу. У комплексі переважала бліда гранітно-сіра барва, а відбивальні вікна були димчасто помаранчеві. Не було ані голодисплеїв, ані радіооголошень. взагалі нічого, що могло би сповістити нас, що ми прибули туди куди слід, окрім простої таблички, вигравірованої лазером у скісній кам'яній стіні вхідного блоку, а психосек. видобуток і безпечне зберігання целве, перечохлення уклонів. На табличці було маленьке чорне вартове око у бабі кого висіли динаміки з важкими решітками. Уму Прескот підняла руку і помахала йому. «Ласкаво просимо до психа Секалькатрас», – жово промовив «Голос Конструкт». «Прошу назватися впродовж наступних 15 секунд». Уму Прескот і Такежі Ковач прийшли до директора Наймана. Ми за домовленість. По нас обох з голови до ніг пробіг тоненький зелений сканувальний лазер, а тоді одна частина стіни плавно відсунулася назад і опустилася, відкривши прохід усередину. Ради сховатися від вітру, я спритно зайшов у цю нішу і, залишивши прескат позаду, пройшов коротким коридором за помаранчевими вогниками, як на злітно посадковій смузі, до рецепції. Щойно ми вийшли з проходу до рецепції, масивна вхідна плита з гуркотом піднялася і знову зачинилася. Надійний захист. Рецепція кругла зона з теплим освітленням і скупченням крісел та низьких столів, встановлених за сторонам світу. На півночі та на сході сиділи невеликими групами люди і стиха перемовлялися. Посередині стояв круглий письмовий стіл, за яким сидів, ховаючись за цілим арсеналом секретарського обладнання, адміністратор. Тут не було жодних штучних конструкцій, то була реальна людина, стрункий молодик, ледве 20-річний, який підняв розумний погляд, коли ми підійшли ближче. Можете одразу проходити, пані Прескот, кабінет директора вгорі, за третіми дверима праворуч. Дякую. Прескот знову пішла перша. Щойно ми відійшли досить далеко, щоб нас не почув адміністратор, вона ненадовго обернулася і пробурмотіла. Підколи цей комплекс було збудовано, найман трохи гне кирпу, та загалом він хороша людина. Постарайтеся не дати йому себе роздратувати. Звісно. Ми йшли так, як сказав адміністратор, поки під названими ним дверима мені не довелося зупинитися і придишити смішок. Найманові двері, безсумнівно, створені з найкращим можливим на землі смаком. Повністю з гори до низу складались з зеркального дерева. Після висококласної системи безпеки та зустрічі з адміністратором із плоті та крові це видавалося майже таким самим витонченим, як плювальниці у вигляді піхов на складі портових повій Мадам Мі. Моя веселість, напевно, була очевидна, тому що прескод, стукаючи у двері, насупилася. «Заходьте!» Сон чудово позначився на взаємодії між моєю психікою та моїм новим чохлом. Опанувавши своє орендоване обличчя, я зайшов у приміщення слідом за прескот. Найман сидів за столом і на позір працював за сіро-зеленим голодисплеєм. Він був худий, серйозний на вигляд чолов'яга, який демонстративно носив зовнішні очні лінзи у сталевій оправі, що пасували до його дорогого чорного костюма та короткого охайного волосся. У його погляді за лінз була помітна легка огида. Коли Прескот зателефонувала йому з таксі та сказала, що ми затримаємося, він не зрадів. Але Банкрофт явно з ним зв'язався, тому що Найман погодився на пізнішу зустріч зі стриманою покірністю дисциплінованої дитини. «Оскільки ви, пане Ковач, попросили дозволу оглянути наші об'єкти, може почнемо? Я звільнив свій графік на наступні пару годин, але на мене чекають клієнти». Щось у Наймановій поведінці нагадувало коменданта Салівана. Але цей Саліван був набагато приємніший і не такий ображений. Я побіжно оглянув найманові костюми і обличчя. Можливо, комендант став би таким, якби зробив кар'єру у зберіганні найбагатіших, а не кримінальних елементів. Чудово. Далі стало досить нудно. Психацек, який більшість сховищ СЛВ, була хіба що велетенським набором складських полиць із кондиціонуванням. Ми пропленталися підвальними приміщеннями, охолодженими до температури від 7 до 11 градусів за Цельсієм, рекомендованої виробниками видозміненого вуглецю, подивилися на стелажі з великими 30-сантиметровими дисками розширеного формату та помилувалися видобувальними роботами, що бігали широкими рейками вздовж стін сховища. Це подвійна система, з гордістю пояснив Найман. Кожен клієнт зберігається на двох окремих дисках у різних частинах будівлі. Розподіл коду випадковий – Знайти їх обох може лише центральний процесор, а блокування системи запобігає одночасному доступу до обох копій. Щоб завдати якоїсь реальної шкоди, треба було б вдертися сюди та двічі проминути всі системи безпеки. Я вічливо загмикав. Наш супутниковий висхідний канал працює через мережу щонайменше з 18 орбітальних платформ безпечного допуску, орендованих у випадковій послідовності. Найман НАТО захопився власною презентацією. Здавалося, він забув, що ані Прескот, ані я не приїхали купувати послуги психосек. Жодну орбіталку не орендують більше, ніж на 20 секунд за один раз. Оновлення видаленого зберігання надходить голкокитками, а маршрут їхньої передачі неможливо спрогнозувати. Строго кажучи, це було не так. За наявності штучного інтелекту з відповідним розміром і нахилами, рано чи пізно цього можна було б домогтися. Але це було все одно, що хапатися за соломинки. Тим ворогам, які нападають на жертв за допомогою ШАІ, не треба добивати людей, стріляючи їм у голову з частинкового бластера. Я шукав не там. — Чи можу я удержати доступ до банкрофтових клонів? — зненацько спитав я Прескот. — Із точки зору закону? — Прескот знизала плечима. — Наскільки я знаю, вказівки пана банкрофта дають вам карт-бланш. — Карт-бланш? — Прескот увесь ранок обсипала мене такими словечками. Від них мало не відчувався смак важкого пергаменту. Щось таке міг би сказати персонаж Алена Маріота у фільми «Часів заселення». «Що ж тепер ти на землі?» Я повернувся до Наймана, який з них отяки сказав. «Є певні процедури». Ми повернулися до цокольного поверху та пішли коридорами, що мимохідно нагадали мені місце перечохлення у центрі Бейсіті самою своєю несхожістю. Тут не було жодних колій від гумових коліща каталог. Чохли перевозили транспортом на повітряних подушках, а стіни коридорів були пофарбовані в пастельні відтінки. Вікна, що зовні скидалися на оглядові отвори в бункері, всередини оздоблювали хвилясті у стилі гауді рами та карнизи. Ми проминули жінку, яка чистила їх вручну. Я звів брову. Нескінченне марнотратство. Найман помітив мій погляд. «Є певна робота, з якою просто не можуть добре впоратися працівники-роботи», – пояснив він. «Не сумніваюся. Банки клонів з'явилися ліворуч від нас. Їхні важкі герметичні сталеві двері з фасками та виїмками контрастували з ошатними вікнами. Ми зупинилися біля одних дверей, і Наймон зазирнув у підвішений біля них сканер сітківки. Двері з вольфрамової сталі завдовжки цілий метр плавно відчинилися назовні. За ними була камера завдовжки 4 метри зі схожими дверима у віддаленому кінці. Ми зайшли всередину, і зовнішні двері зачинилися з тихим гупанням, війнувши повітрям у вуха. «Це герметична камера», – без потреби пояснив Найман. «Ми пройдемо звукову чистку, щоб пересвідчитися в тому, що не несемо з собою до банку клонів жодних забруднювачів. Тривожитися не варто». Якийсь свогник у стилі запульсував відтінками фіалкового, показуючи, що чищення триває, а тоді так само тихо, як і перші, відчинилися другі двері. Ми вийшли в родинне сховище банкрофтів. Я вже бачив дещо схоже. Рейлін Кавахара тримала невеличку камеру для своїх транзитних клонів на Новому Пекіні, а в корпусу їх, звісно, було більше, ніж у досталь. Однак нічого подібного на це я ще не бачив. Приміщення було овальне, зі склепінчастою стелею і, певно, займало обидва поверхи будівлі. Воно було величезне, завбільшки, з храм на моїй рідній планеті. Освітлення скромне, сонного жовто-гарячого відтінку, а температура була така сама, як і в людського тіла. Повсюди були Мішки з клонами, жилові, прозорі стручки того ж жовто-гарячого відтінку, що й світло. Вони звисали зі стелі на кабелях і трубках для поживних речовин. Усередині було нечітко видно клони, що виставили вперед руки й ноги в позі ембріонів, але дорослі. Принаймні таких була більшість. Ближче до вершини купола я бачив менші мішки, в яких вирощували поповнення запасу. Мішки були органічні та складалися з укріпленого аналога слизової оболонки матки. Вони росли разом із плодом у до розмірів півтораметрових ромбів у нижній половині сховища. Усі вони висіли нерухомо, скидаючись на якийсь божевільний мобіль, який просто чекає, коли його розворушить якийсь потужний хворий вітер. Найман прокашлявся, і з нас із преско спало зачудування, від якого заклякли на порозі. «Може, це й видається безладдям, – сказав він, – але розподіл визначає комп'ютер. – Знаю» й наблизився до одного з нижніх мішків. Він фрактальний, так? А, так. Найман, здавалося, мала не засмотися через мою обізнаність. Я придивився клона. За кілька сантиметрів від мого обличчя спали в амніотичній рідині під мембраною риси Міріам Банкрофт. Руки вона склала на грудях, ніби захищаючись, а її долоні були стиснуті в немісні кулаки під підборіддям. Її волосся було зібране товту скручену кільцями змію в неї на маківці, та прикрите якоюсь сіткою. «Тут ося родина», – пробормотіла Прескот біля мого плеча. «Чоловік, дружина та 61 дитина. Більшість має всього одного-двох клонів, але Банкрофт і його дружина мають аж по шість. Вражає, геш?» «Так, я мимохідь витягнув руку і торкнувся мембрани над обличчям Міріан Банкрофт. Вона була тепла і трохи піддалася під моєю рукою. Довкола вхідних точок трубок подання поживних речовин і виведення відходів. А також на крихітних прищиках, де були введені голки для видобутку зразків тканин або внутрішньовенного введення добавок, були рельєфні шрами. Мембрана могла піддаватися такому проникненню і загоюватися після нього. Я повернувся від сплячої жінки до Наймана. Це все дуже мило, але ж ви, мабуть, не вилущуєте якихсь із цих клонів щоразу, коли сюди приходить банкрофт. У вас мають бути резервуари. Сюди. Найман жестом покликав нас за собою і перейшов у віддалений кінець камери, де у стіні були встановлені ще одні двері під тиском. Мішки, що висіли найнижче, моторошно огойдалися, коли ми проходили повз них. А мені доводилося нахилятися, щоб не торкнутися котрогось із них. Найманові пальці зіграли коротеньку тарантелу на клавіатурі дверей, і ми пройшли у довге приміщення з низькою стелею та лікарняним освітленням, яке після внутрішньоутробного світла головного сховища Мало не засліплювало. Уздовж однієї стіни вишукувалися рядком вісім металевих циліндрів, дуже подібних до того, в якому я прокинувся напередодні. Але якщо моя пробірка була не пофарбована та пошрамована мільйоном крихітних ушкоджень від частого використання, ці блоки були вкриті товстим шаром блискучої кремової фарби з жовтою облямівкою довкола прозорої спостережної пластини та різноманітних функціональних виступів. «Підвісні камери з повною підтримкою життя», – пояснив Найман. «Середовище посудите саме, що й у стручках. Саме тут відбувається весь процес перечохлення. Ми заносимо свіжі клони ще у стручках і завантажуємо їх сюди. У поживних речовинах резервуара є фермент, який руйнує стінку стручка, тож перехід відбувається зовсім нетравматично. Цю клінічну роботу наші працівники виконують у синтетичних чохлах, щоб уникнути ризику забруднення». Як Раечка Мука помітив, як роздратовано закотила очі у мупрескот, і один кутик мого рота піднявся в усміху. Хто має доступ до цієї камери? Я сам і повноважений персонал під денним кодом, та ще, звісно, власники. Я побрів уздовж ряду циліндрів, нахиляючись біля кожного, щоб оглянути візуалізацію даних біля його основи. У шостому перебував клон Мір'ям, а у сьомому та восьмому двоє склонів Наумі. ви також заморозили двічі. Так. Найман явно спантеличився, а тоді злегка набундючився. Тут у нього з'явився шанс повернути собі ініціативу, втрачену на фрактальних закономірностях. Хіба вас не повідомляли про її нинішній стан? Так вона проходить психохірургію, буркнув я. Це не пояснює, чому її тут дві. Ну, найман швидко озирнувся на прескот, ніби кажучи, що розголошення ще якоїсь інформації не може не мати правових наслідків. Юристка кашлянула. Психосек одержала від пана Банкрофта накази завжди тримати на поготові для переливання по одному запасному клону його самого та його найближчих родичів. Поки пана Банкрофт перебуває у ванкуверському психіатричному стеку, обидва чохли зберігаються тут. «Банкрофти люблять міняти чохли», – зізнанням справи повідомив Найман. «Як і багато наших клієнтів. Це сповільнює зношення. За правильного зберігання людський організм здатен на досить значну регенерацію» а для серйозних ушкоджень ми, звісно, надаємо повний пакет послуг із клінічного ремонту. За дуже помірними цінами. Не сумніваюся. Я відвернувся від останнього циліндра і усміхнувся Найманові. Однак ви мало що можете зробити з випорованою головою геш. Ненадовго запала тиша, в якій прескот зосереджено вдивлялась у куточок стелі, а Найманові вуста стиснулися так, що уподібнилися до анального отвору. «На мою думку, це зауваження було дуже негречне», – нарешті промовив директор. Пане чи є у вас якісь важливіші питання?» Я зупинився біля циліндру Міріам Банкрофт і зазирнув у нього. Навіть розмитий оглядовою пластиною та гелем, нечіткий силует усередині відзначався чуттєвою пишнотою. «Сього одне запитання. Хто вирішує, коли міняти чохли?» Найман позирнув на прескот, наче шукаючи юридичної підтримки своїх слів. Я виконати. Передачу безпосередньо від пана Банкрофта щоразу, коли його оцифровують. Окрім ну, тих випадків, коли він спеціально просить цього не робити. У цьому випадку він такого прохання не висловлював. Тут було щось таке, що збуджувало чуття посланця. Щось сполучалося з чимось. Конкретизувати це було зарано, Я оглянув приміщення. Хій до цього місця контролюється? А вже ж, найман досі говорив холодно. Чи багато було активності того дня, коли Банкрофт поїхав до Осаки? Не більше, ніж зазвичай. Пане Кович, із цими відомостями вже ознайомилися поліціянти. Я справді не розумію, яку цінність...» «Потерпіть мене!» – запропонував я, не дивлячись на нього, і від посланських інтонацій у моєму голосі він замкнувся як перемикач. Дві години потому я визарав у вікна іншого автотаксі, яке відштовхнулося від посадкового причалу Алькатрасу і піднялося над затокою. «Ви знайшли те, що шукали?» Я позирнув на Уму Прескот, замислившись, чи відчуває вона роздратування, яке я випромінюю. Я думав, що опанував у цьому чохлі більшість зовнішніх ознак, які вказують мій стан, але я чув про юристів, які проходили емпатську обробку для того, щоб вловлювати менш помітні казівки на стан психіки своїх свідків під час перебування на трибуні. А тут на землі я б не здивувався, якби у прекрасну ебенову голову Уму Прескот було встановлено мовний пакет для сканування тіла та голосу на предмет інфрачервоного випромінювання та інфразвукових частот. Даних про підозрілі візити до сховища Банкрофтів у четвер, 16 серпня, було не більше, ніж у торговому центрі Мішима Мол у вівторок по обіді. У восьмій ранку Банкрофт зайшов із двома помічниками, роздягнувся, заліз у підготовлений резервуар. Помічники пішли, забравши його одяг. Чотирнадцять годин по тому його інший клон виліз мокрий із сусіднього резервуара, взяв у іншого помічника рушник і пішов у душ. Жодних діалогів, окрім обміну ввічливими фразами. Нічого. Я знезав плечіма. Не знаю. Я справді ще не знаю, чого шукаю. Прескот позіхнула. Повне засвоєння? Вгадали. Я придивився до неї. А ви багато знаєте про корпус? Дещо цю. Я писала статті про судові спори ООН. Їхня термінологія сама чіпляється. То що ви встигли засвоїти? Лише одне. Довкола того, що, за словами представників влади, не горить, збирається дуже багато диму. Ви коли-небудь зустрічалися з лейтенанткою, що вела справу? Крістін Ортега. Звісно. Я навряд чи її забуду. Ми майже тиждень репетували одна на одну з протилежних боків столу. Ваші враження? Про Ортегу? Прескот явно здивувалася. Наскільки я знаю, добра поліціянтка. Відома неабиякою суворістю. «Відділ органічних ушкоджень – це ланцюгові пси управління поліції, тож заробити собі таку репутацію їй явно було непросто. Вона вела справу досить продуктивно». На думку Банкрофтані. Пауза. Прескод сторожко поглянула на мене. Я сказала продуктивно, я не сказала наполегливо. Ортега виконувала свою роботу, але... Але вона не любить метів. Ще одна пауза. «Ви непогано відчуваєте вулицю, паниковач. Її термінологія сама чіпляється». Скромно промовив я. Чи вважаєте ви, що Ортега не стала би закривати справу, якби Банкрофт не був метом? Прескод замислилася. Це досить поширене упередження. Повільно сказала вона. Але мені не здається, що Ортега відмовилася від нас через нього. На мою думку, вона просто зрозуміла, що одержить замало вигоди від вкладених зусиль. Робота системи підвищень в управлінні поліції принаймні частково залежить від кількості вирішених справ. Ніхто не розумів, як швидко вирішити цю справу. А пан Банкрофт був живий, тому було не до того, еж? Так, щось таке. Я ще трохи подивився у вікно. Таксі мчало над вершниками струнких багатоповерхових стеків і заповненими транспортом щілинами між ними. Я відчував, як у мене зростає давня людь ніяк не пов'язана з моїми поточними проблемами. Щось таке, що накопичилося завдяки рокам, проведеним у корпусі та звичному дрібному емоційному вантажу, схожому на мул на поверхні душі. Вірджинія Відаура, Джиммі Десото, який помирає у мене на руках під іненіном. Сара. Каталог невдахи, хоч із з якого боку поглянь. Я притлумив це. У мене свербів шрам під оком, а кінчики пальців позагиналися від тяги до нікотину. Я почухав шрам. Цигарки залишив у кишені. Якоїсь невизначеної миті цього ранку я заповзявся кинути курити. У мене виникла несподівана думка. Прескот, це ж ви обрали для мене цей чохол. «Прошу?» Вона проглядала якусь субритинальну проекцію і не одразу зосередилася на мені. «Що ви сказали?» «Цей чохол. Його обрали ви чи не так?» Вона насупилася. «Ні. Наскільки я знаю, цей вибір зробив пан Банкрофт. Ми просто надали короткий список відповідно до специфікацій». «Ні. Він сказав мені, що цим займалися його юристи. Однозначно». «Ой!» Вона перестала супитись і злегка всміхнулася. «Пан Банкрофт має безліч юристів». Мабуть, він здійснив це через якусь іншу контору. А що? Я гмикнув. Нічого. Попередній власник цього тіла був курцем, а я не курець. Це капець, як заважає жити. Усмішка прескот поширшила. Ви збираєтеся кинути? Якщо зумію знайти час. Банкрофтові умови такі. Якщо я розгадаю справу, вони можуть перечохлити, не шкодуючи грошей. Тож у довгостроковій перспективі це насправді не має значення. Мені просто огидно щоранку прокидатися з повною горлянкою лайна. Я гадаєте, ви зможете кинути курити? Ні, вирішити цю справу. Я беземоційно поглянув на неї. Адвокати, у мене насправді немає вибору. Ви читали умови мого найму? Так, я їх написала. Прескот подивилася на мене, так само беземоційно, але за цим поглядом ховалися сліди дискомфорту. Побачивши його, я так і не став тягнутися на інший бік таксі, щоб ударом однієї застиглої руки вчавити її носову кістку і її мозок. «Ясно, ясно», – сказав я, і знову визернув з вікна. І засунув кулак твоїй жінці впіхво в тебе на очах. Сраний сучий мета, ти не можеш! Я зняв гарнітуру і кліпнув. У тексті були грубі, але ефективні віртуальні графічні зображення та інфразвукова частота, від якої в мене загало в голові. Прескоти з розумінням і співчуттям поглянула на мене з іншого боку столу. «Там усе таке?» – запитав я. – Ну, далі воно менш зв'язне. Вона показала на звислий над столом голографічний дисплей, на якому переверталися зображення файлів, які я відкривав, холодним відтінком блакитного та зеленого. Це ми називаємо стеком ВП – гашених і причинних. Узагалі-то ці хлопці здебільшого надто тяжко постраждали, щоб становити якусь реальну загрозу. Але знати, що вони десь там, неприємно. – Когось із них заарештувала Ортега? Це не її відділ. Відділ тяжких порушень передавання вряди ловить по кілька таких, коли ми досить голосно на це скаржимося, але, зважаючи на характер технології розповсюдження, це все одно, що намагатися спіймати дим з сіттю. А навіть якщо їх таки ловлять, вони в найгіршому разі отримують кілька місяців зберігання. Це марнування часу. Як правило, ми просто зберігаємо ці речі, поки банкрофт не каже, що їх можна видалити. А за останні 6 місяців не з'явилося нічого нового. Прескот знизала плечима. Може, божевільні поведені на релігії? Католики активізувалися щодо Резолюції 653. Пан Банкорф користується неявним впливом у суді ООН, про що знають практично всі. А ще якась марсіянська археологічна секта почала кричати про співошпиль, який стоїть у нього в коридорі. Вочевидь, минулого місяця були роковини мученическої смерті їхнього засновника від дірявого скафандра. Але всім цим людям не було чим прорвати периметрову оборону санта Я відхилив своє крісло назад і вдивився у стелю. Горі зверненим на південь шевроном пролетіла зграя сірих птахів, які ледь чутно щось гелготіли. У кабінеті Прескот було відформатоване середовище. На всіх шести його внутрішніх поверхнях були спроєктовані віртуальні зображення. Наразі її сірий металевий стіл не знати, чому стояв посередині похилої луки, на якій сідало сонце. На віддалі було видно невелике стадо якоїсь худоби, а час від часу лунав пташиний спів. Роздільна здатність зображення була чи не найкращою з того, що я бачив. Прескот, що ви можете розповісти мені про Лейлу Бегін? Запала тиша, і я, мимоволі, опустив погляд на землю. Уму Прескот дивилася в куток поля. «Це ім'я, вам думаю, назвала Кристин Ортега», – повільно проказала вона. «Так, я сів. Вона сказала, що я так дізнаюся дещо про Банкрофта». Ба більше, вона сказала мені назвати його вам і перевірити, чи ви розсердитеся. Прискот розвернулася до мене. Я не розумію, який стосунок це може мати до поточної справи. Може перевіримо? Чудово, промовила вона з ухвалим виглядом і надривом у голосі. Лейла Бегін була проституткою, а може й досі нею є. 50 років тому Банкрофт був одним з її клієнтів. Кілька необережних учінків, і це стало відомо Міріам Банкрофт. Дві жінки зустрілися на якомусь прийомі Сан-Дієго, вочевидь домовилися разом піти до вбиральні, і Міріам Банкрофт віддухопила Лейлу Бегін. Я спантиличено дивився на Прескот по той бік стола. І все? Ні, не все, ковачу. Втомлено, сказала вона. Бегін тоді була на шостому місяці вагітності. Через це побуття вона втратила дитину. Становити плодові спінальну пам'ять фізично неможливо, тож смерть вийшла реальною. За це світило від трьох до п'ятидесятиліть. Дитина була від Банкрофта? Прескот знизала плечима. Сумнівно. Бігін відмовилася дати дозвіл на перевірку генів плоду. Сказала, що не має значення, хто батько. Мабуть, вирішила, що невизначеність цінніша з медійної точки зору, ніж остаточне ні. А може вона була надто згорьована? Я вас благаю, Ковачу. Прескот роздратовано махнула на мене рукою. Ми ж говоримо про опленську повію. Мірян Банкрофт опинилася на зберіганні? Ні, і саме це бісить Ортегу. Банкрофт відкупився від усіх. Від свідків, від медіа. Зрештою, на компенсацію пристала навіть Бегін. Позасудове врегулювання спору. Цього було досить, щоб забезпечити їй клонувальний поліс від Лойц і вивести її з гри. Коли я чула про неї останнє, вона зношувала другий чохол десь у Бразилії. Але це було півстоліття тому Ковачу. А ви були при цьому присутні? Ні. Прескот перехилилася через стіл. І Крістін Ортега теж, тому чути, як вона постійно проціниє, якось бридко. О, я теж цього наслухалася, коли вони минулого місяця припинили розслідування. Вона жодного разу не зустрічалася з Бегін. Думаю, це може бути принциповим питанням. М'яко зауважив я. і досі регулярно ходить до проституток. Це мене не обходить. Я проштрикнув пальцем голографічну візуалізацію, подивився, як довкола нього спотворюються барвисті файли. Можливо, це має вас обходити, адвокати. Ремно, на сексуальному ґрунті це все ж таки досить потужний мотив для вбивства. Дозвольте вам нагадати, що коли Міріам Банкрофт про це спитали, поліграф дав негативний результат, різко сказала Прескот. Йдеться не про пані Банкрофт, я припинив гратися з візуалізацією, подивився на юристку, що сиділа переді мною по той бік стола. Я маю на увазі ще мільйон доступних отворів на світі та ще більшу кількість партнерів або кревних родичів яким може бути неприємно бачити, як їх має якийсь смет. Серед них має бути кілька експертів із таємного проникнення, вибачте за мимовільний каламбур, і ще, можливо, один чи двоє психопатів. Коротше кажучи, хтось здатний залізти до будинку Банкрофта і спалити самого Банкрофта. От тужливо замукала замукла одна з корів. Як щодо цього, Прескут? Я змахнув рукою крізь голограф. Тут немає нічого такого, що починалося б словами, за те, що ти скоюв із моєю дівчинкою, донькою, сестрою, матірю зайве викреслити. Я не потребував її відповіді. Я і так усе зрозумів з виразу її обличчя. Сонце падало на стіл косими смутами, а в деревах по той бік луки співали птахи. Ума Прескот схилилася над клавіатурою бази даних і викликала у візуалізацію новий фіалковий прямокутник голографічного світла. На моїх очах він розквітнув і розкрився, наче якесь кубіське зображення орхідеї. За мною повідомила про своє пасивне невдоволення ще одна корова. Я знову надягнув гарнітуру.